Hetedik tájrúna Belülről elborít a lélek, Így vált formát az örökké valóság. Ha eszembe jut nevem, elfelejtem. Tomás Ánháva nevem. Van úgy, hogy magasra kell kapaszkodni ahhoz, hogy ráláthasson az ember arra, ami a mélyben van eltemetve. Ez az út is ilyen. Fel a halak tájtemplomáig, a zöld halmokig. Ahhoz, hogy feljuthassunk ide erre a hegytetőre, előbb meg kell feszülnünk. A halmokhoz meg kell mászni egy magas hegyet, megizzad az ember, és kimerül, mire ide fölér. Vékony törzsű, ezüstös zuzmóval benőtt fák, amelyek itt nem tudnak megvastagodni igazán. A vékony termőtalaj alatt kemény szikla van, megszilárdult tűz, bazalt. Ezeknek a fáknak az a szerepük, hogy emlékeztessék az arándokot, de nem az élet áradására, pompájára, hanem épp arra, hogy az élet egyszer majd feléri az eget, még akkor is, ha látszólag megrekedt. A népmesék égigérő fája, az ég ígérő fa. A szakadékot az embernek kell átugrania, ha eljön az ideje. Ha leül itt az ember, a vastag, mézöld mohával benőtt ősi kövek hívják. Gyere, őleit le itt, a fák felsegítik, hogy elérjen egy másik ősi világot, ami sokkal régebbi, mint az emberé. És akkor döbben csak rá a vándor, hogy ezek a fák, amelyek a zöld templomot keretezik, töredezett tükörképei csak valami határtalannak. Egy nagy erejű, fehér fényben izzó fának. Egy fának, amely a feje tetején áll, és furcsa mód az égben vannak a gyökerei. Krishna így mesél erről a fáról, Arjunának. Hallottál az örökéletű asvathafa értelméről, gyökerei felül vannak, ágai lent terjednek szét, a szentírás ősi igéi jelentik a leveleit, s annak, aki ezt tudja, méltán véda ismerő a neve. Ennek az ősi fának egyetlen példánya képes egész erdőt alkotni. Az ágairól aláereszkedő léggyökerek belépnek a talajba, és belőlük új fasarjad. Ez a tudás fája, amely lényegében a halál erő. Ugyanezt a rejtett minőséget hordozza egyébként az éger, a cseresznye és a dió is. Erre a benső fára itt, a halak csillagképhez tartozó tájtemplomba könnyebb rátalálni. Aki itt leül, annak talán megadatik, hogy emlékezhessen saját útjára oda és vissza, Égi és földi születéseket váltogatva, így hullámzik végig az élet az örökké valóságon át. Csak akkor tud oldódni az ősi görcs a haláltól, ha valaki rámeri bízni magát az élet tenger hullámaira. Ha az ember itt csöndben ül és figyel, észreveszi, hogy ezt az erőt, a halál erőt egy végtelen örömfonja át. Ánandának is nevezik, azaz üdvösségnek. Az üdvösség az az öröm, amelynek nincs ellentéte, és úgy van ott az emberben, mint a mag körül az édes gyümölcs hús. Mindig is ott van ez az édes gyümölcs a mag körül, ha azonban másra figyelünk, nem vesszük észre. Akinek megadatik, hogy kioldódhasson ez az ősi görcsösség, és előbb-utóbb mindenkinek megadatik, a fák tudják ezt, mert túllátnak az idő illúzióján, az az ember belemerül a fejjel lefelé izzó, lényét kitöltő és örömmel átitató energiába. Megengedi, hogy meghaljon mielőtt meghalna, és ezáltal megérezheti mindennek a mélyén gyógyító erejét. Mert minden gyógyulás valójában halál. Az ember azonban retteg a gyógyulástól. Csak egy megfagyott életre vágyik, hogy minden tulajdona, Tárgyak és emberek végig ott legyenek a hátizsákjában, változatlanul. Görnyedtel robotol újabb terhekért, és szuszog, vonaglik a terhek alatt. A gyógyuláshoz előbb ki kell pakolni az élet hordalékait. És ha nem sikerült, újra össze kell szednie az elhullajtott dolgokat. És újra megpróbálni kipakolni mindent, amíg csak azt nem érzi az ember, hogy örömteli és szabad. Ekkor látja csak meg a fordított fa fényét és lényegét. Ez a tisztulás az értelme annak is, hogy ehhez a tájtemplomhoz, a zöld halmokhoz bizony meg kell mászni egy nagy hegyet, méghozzá csöndben, mert az ember csak akkor hallja meg a benső monológokat, életének terheit, köveit, csak is akkor látja meg és teheti le, ha csöndben marad. A csöndben megtett út a legerőteljesebb. A fordított fa lényegét a gyümölcse hordja, melynek a magháza ötágú csillag. Ez a tudás fája, és a tudáshoz a gyümölcsén át vezet az út, egy többnyire fájdalmas út. Ha múlik már az ember őrjítő fájdalma, amit magának okozott, és meglátja már a fát, ahogy ragyog, akkor felszabadul az élete. Érti és érzi már az élet szépségét és minden fájdalmát is egyben. A szimfónia nem csak örömből áll, de a szimfónia gyönyörű. A fájdalom vimál a vágdévi, egy isteni lény, egyben a tisztulás lényege. És a tisztuláshoz úgy tapad az idő, mint az almához a héj. Mivel már tudja, hogy a halálban nincs semmi rettenetes, ezért nem vesztegeti tovább az idejét arra sem, hogy újabb tételekkel gazdagítsa a bakancs listáját. Minek tenni? Minek fénykép emlékeket halmoznia, tárgyakat és embereket összezsúfolnia? Minek posztolgatnia folyton online lennie? Mi értelme van ennek a sok-sok szemétnek, amit belehány az ember a nem létező virtuális kapcsolatok zavaros vizébe? Ez a fa a tudás fája, mely a paradicsomban nő, Túl az idő szűkös keretein. Az ember minden belégzésével harap egyet a halál gyümölcséből, Mindaddig, míg látszólag el nem fogy a héj, Fel nem morzsolódik az élet ideje. Egy újszülött, amikor először vesz lélegzetet, Ezt a tudást a halált veszi magához, És minden lélegzetvétellel, A bölcsesség minden morzsájával a halálhoz kerül közelebb. Ha járna most itt ember, Ezeknél a vastag, zöld, mohatakaróval burkolt köveknél, és befelé figyelne, észrevenne önmaga mélyén valami igazán fontosat. De most nem jár ebben a tájtemplomban senki. És aki fecsegve kirándulva halad el mellette, soha nem bukkanhat rá a zöld halmok titkára. A legfontosabb titkok ugyanis csak a csöndben tárják fel magukat.